اطلاق مرتان طلاق رجعی دوزلدی فیمساکم بمعروف پس بیایا ساتلی خپئی ذت او تصریح بی احسان او یا پر خودلی پخی طریقی ولا يحل لكم او ندي جايستا سوده لپاره انت اخذو جوخ له تاسو د دینه مما ته تمون نشيان هغه مال او مهر نا چورکړي تاسو دي تا زرهم الا يخافا ها مغر کچری یریدو دا خزاو خاون الله يقيم حدود الله چې دا پر او نه ساتي احکام د الله په خپل میانس کې فأن خفتم کبویدتا سو ایو مشرانو الله یقیما حدود الله چدا دواړه نشي ساتل احکام د الله ولا جناه علیهما پس نشته ګنا په دې دواړو باندې فیم افتدت به په حق د غ مالک چې دا خزه ځان خلاصي پاغې سره تلکا حدود الله دا د احکام دی او پابندې دي فلاته تدوها مزياتي مکه وې د دینان او مه يتعدى حدود الله او څوک چې زياتې کوي د الله د احکام نه هولایک هم الهم الظالمون همدا کسان ظالمان دي فاينتلقها پس که چره طلاقي اور کړو پدريم زل ولا تحلوا له من بعد پس نه ده جائز او دا خزاده دد پاره پس ددريم طلاق نه حتا تن كه ها زوج ين غيره ترې پوري چدا پخپل نکاح کی چرته د بل خاون سره فَإِن طَلَّقَهَا فَاسْكُتْ جَرَيْ طلاق ورکر دی لرا غدويم خاون فلا جناح پس نشته گناہ پدې دواړو باندې آیا تراجا کبیایوبل توا پس کیگی ان ظننا کدي خګو مانو ان یقیما چې دی په رساطي احکام د الله په خپل مینځ کې وتلکا حدود الله او دا چې بیانې کې الله حکم دی او پابند دی یو بېن عال قوم یعلمون بیانې دی لره دا قوم د پاره چېږي به پوئږي پهذا لمنسا النِّسَاءَ اجلههن کله چې تاسو تلا پرړي زننا نهله او بیاغې نزدي شي و خپلی ن ټته په عامسیکوهن ب معرووفین په اوسا بِمَعْرُوفٍ او یا فریک دې دی, دی لرا بخې طریقي باندې ولا تم سکون ناذرارا او مسا ته دې لرا د پاره د zarar ورکول لتا تعذو چې تاسو یا څه کوي په دې باندې او مې يفعل ذلک غسوک چې دا کار کوي فقط زلغه نفسه نو د ظلم, ظلم کوي د خپل ځان سره ولا تتخذوا ايات الله هزوا او من نسى اياتنا ذا الله پټو کو سره چعمل پینکوي وذكروا نعمت الله عليكم او یاد کړه دا نعمت او احسان د الله په تاسو باندې او ما انزلنا الیکم من الكتاب او دا یاد کړه چې الله نازل کړې په تاسو باندې قران وَلْحِكُمَتِ او سُنَّتَ او عِلَمِ يَعِذُكُمْ بِهِمْ وَعَذَ وَنَسِيَتْ كِي تَوْسَتَ فَدِي بَانْدِي وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيَرِيْكَيْدَ اللَّهَ نَا وَعَلَمُ وَبُوشَ اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ شبیشک اللَّهَ بَهَرْسَ بَانْدِي بُوِيگِ وَيَذَا تُوَلَّقْتُمَ النِّس کله چې طلاق ورکړي ځنا نهله او بیا اوورې یا خپل ن ټې ته پوور شي عزت داغې پهلهتهلو هن نه دپ بندې م کوئ پهدي باننددي ا کښنا زواجههن نه ددي خبرې نه کاغې ن کاه کوي دا خپلو خاوندانو سره یاد د نورو سره اذا ترازو بینم بالمعروف کله چدی رضای پخپل مینز کی په شریعت برابر ذالک دا حکم چدی یو عزبیه په دې سراواز او نزیت کول شي من کان منکم یؤمنو بالله و الیوم الاخر هغه چاته وی پتاسو کی ایمان راوڑی پاللا باندې پرذخراط باندې ذلككمم عز کاكمم دا م پا کوې د زرونوستاسو د ورو پا کوې د مخنوستاسو د والله عالم والله لا تععامون تاسو نه پوږې پهپلو پیدادوباندي والوا دا يورض او غمین د ده بچوچی دی نو پی بوور که اخپل اولادتا حولینه کاملینه دوکال پورا لی من ارادایو تممر رضا داد آغا چا ده پارا چیراد لری چی پورا کی ده غمودا ده پیوور کولو علی المولود له رزقهن و بالمعروف او په بلر د دې وړوکی باندې وراک ور کول دي د او کپړی ور کول دي د ایماندو ته برابر د شریعت سره لا توکلف نفس تکلیب نشور کولې یات ان لا الاو صاحا مگر مناسب طاقتاو لا تظار والذتم بولدها نبازررو ورکولشی دی مور لره په وجه ز خپل ولد سره ولا مولود له به ولده انا بازررو ورکولشی پلار لره په سبب د خپل ولد سره عل الوارث مثل ذلک کومور پلارنی ولازم دی پووارس باندي دغه سي تربيت وين ارادا کچري رازقي دا خزاو خاوندو فسوالن دجدايه انترازم من هما خو پرضايا پر سرا په خپل مينز کې تشاورین او په مشوريد عالمانو فلا جنع عليما اس نشتی اس گناه پا دی دوارو بانده چی جو داشی وین اردتم او کتاسو اراده کوای وسو انترستر دیو اولادکم چطلب چې طلب که دخپ الاولاد دا پارا فلا جنا علیکم نشتی اس گناه په تاسو بانده اذا سلم تم بالمعروف چتاسو محکم محکه اوس پاره هغه مزدوری او اجرت چتاسو مقرر کړی دی د دستور مطابق او اتق الله ويرجد الله نعلم پوشه ان الله بما تعملون بسير چبې شکل استادو په عملونو باندې خلیدون کړي دي لهځ نه کسان تو په پتاسو کی کوم چې مړشي زواجن او پریدي ببییانې بی ر د خپل ځانه یا بس نه ریبا انتظار کی بیا په صهننه خپل ځونه ته اارربته شوور شره سور میاشتې او ل ورځې پایزابلغنا اجلھننا پس کل چور اسي اخپل نه ټي تا بلعنا علیکم نشته اس گنا په تاسو باندې خلقو فی ما فعلنا فی انفسنا بالمعروف باور کار کی چدی ایکي ز خپل زانونو زپارا او په جایز طریقا واللہ ما تعملون خبیر الله استاد پټول کارونه باندې خپویږي خبردار دي ولا جناح علیکم نشته گناہ پتا سبان دي فيما عرضتم به باور خبرو کې چې شارک وي پاغي سرا من حزبۃ النساء چې پیغام لې غل دي دغه زنانه او اکنننتمفییان ووس کوم او یا کپټ سا د خبره په خپلو زړنو کې علی الله او اللهته معلومه ده ان کومسطزکورو نههن نه چې تاسو او ځل ذکر کوي ددي ځنا ولاله تودون نصررن لیکن واې م کوي دي سره ځنیکه پټې پټې الَّا تَقُولُوا قَوْلًا مَّارُوفًا ها مګر کوي نه کوي داس وی نه چې وجایز وي ولا تعظم عقدة النكاح اوی را دم کوي د طللو د نکاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ترې پورې جوړəsi هغه لکل د الله خپل نیټه صلیورمیاشت ایله سورہ د تیر شي وعلمو پوشے ان الله یعلم ما فی انفسکم چله کویږي پاغه خبرو چې استادو په زړونو کې دي فحذرو صلی الله علیه وروکه وعلمو پوشے ان الله غفور حلیم چله بخشش کوونکې دی او ډیر صبرواله ده لا جنع علیکم نشتز گنا پتہ صبح اندین طلاق تمن النساء کتاسو طلاق ورکو زنانول ام علم تمسوهن پداسه حال کی چتاس نیم له اوشوید حدیث سره او تفریزو لون نفریزوا او تاسو نیم مقرر کړی د دې لپاره مہر ومتیعوهن او جوړه جامور ور کوي دې لرا علالموسي قدره پمالدار باندې دا غو مناسب والالمقتري قدره او پتنګ دست باندې دا مناسب متعام بالمعروف دا خرچه ده په جایز طریقې سره حقا على المحسنين ده لازم دي په نهکانو خلقو وین ته لغت موهنه کتاب استلاق ور کوه دی لرا من قبل تمسوهن مخک مخکی او ملاقات کولونه دي سره وقت فرضتم لهنا فريد وثن او حالدار چې مقرركړی تاسو ديده په راه مہر فنسم ما فرضتم لازم ده پتا سبحان اغا چې تاسو مقرركړی الله افونه مګ ک چرې بخنو کې دا زنناانه او یاافول ل بیادي اوقدتون ن کاې یا بخو کې ا هغه س چې دغ په اختیار کې دغ په لاس کې ا اختیار دنی کاه دی چې خاون دی وانتافو اقرب للتقوى او دا بخنکو اليوبلتا دا دیر نزدیدی تقواتا و لا تنفصل و فضل بینکم او می روی اغ احسانونا اخپل ولی خپل می انز کی اگر کجدائی راغلا ان الله بما تعملون بسویر بشک اللہ استاسو پا عملنو بانده افزو على الصلوات په باندې کوی په ټولو منځو اوسلاې لوس او پهغمون درمی نهباندي فکومو للله قان او درېږ مانځ کې اللهته ډیر په ادب سره فین خفتم ک چری داې وختي چې یېږې تاسو د دشمن فرجالا بی امونز کوئی پیادا او رکبانا یا سوارو زان زان لا فی ازا امنتم موقع جتاسو پا امن ید دشمن فذکر اللہ بیاد اللہ ذکر کوئی پا مانز سرا کما علمکم پا و طریقہ جتاسو لے تعلیم در کرده ما لم تکونو تعلمون داغی احکامو چی تاسو نپوی دے پاگی باندی واللزین آیو توافو نمینکم او کسان چی افاد کلی شی پتاسو کی وی ذرو نازواجن او پریگ دی بی بیان اخپلی وسیعت زواجیم لازم دي چې وصیتو کې د پاره دي خپل بي بيانو متاع ان الى الحول چ ساتلې بشي تر یو کاله پوري په دې کور کې غیر اخراجو او نو بشي ستلې د دینه فإن خرجنا کدی خپل اخوخه باندې یوزی فلعجنا علیکم حسبنا نشتي پتہ سبان دی مشارانو فیما فعلنا فی انفسنا هر کار کی چکیه دی خپل زانو سره م معروفه خو په جایز طریقو سره الله عزيز الحكيم الله زور او ذات ته و هر کار د الله د حکمت ته وللمتولقاته متاهم بالمعروف اور دپاره د هغه زنانو چې طلاق ور کړی شي نصنفاو خرچځه په جایز طریقه حقا علی المتقین دا لائق دی دا متقیان سران کذالک یبین اللہ لکم آیاته دا غصی بیانی اللہ استاد دا پار احکام اخپل لعلکم تاقلون دی دا پار جتاسو خبر شید دینا علم ترائل الذین خرجو من دیارهم آیت نی خبر نی خبر نایکسان نا چوت یو د خپل کورونو نه وهم اولوفن او دی پزرګونو باندې او هزارالموت د یاری تمارغنا چوبار اغلیوا یا جهاد پرځیو فقال لهم الله موتو پسو الریتا په غزې کې چمړشه تمړښو ثم احياهم و بيجوند ذکریو دیلره ان الله لزو فضل علی الناس بشکا اللهوند فضل له په خلقو باندې ولیکن اکثر الناس لا اشکرون لیکن اکثر خلق د الله تابع دارینو کې یو بندګینه کوي وقاتلو فی سبیل الله او جنکوي د الله په لار کې والله مو پوشه ان الله سميون الیم چبیشک الله اور یذن کده ستا سو دعاګان او په دې ستا ز په اخلاص باندې من ذلذی یقرذ الله سوک ده دا سی بندا چخرز ور کې الله لرا قرضن حسنا قرض خستن فیزوای فوه لهو پس دو چند الله اللہ دلرا دغمال اضافا کسیرا پس دو چندیا دیری والله یقبضو و یبسطو اللہ تنگیرا ولی پچا او و فراخرا ولی پچا بانده و ایلی ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پس کلیشه علم ترائل الملئی ایا خبر دا غړل نه دغه جماعت نا بنی اسرائیل چه دا بنی اسرائیلو نو من با دی موسی دا پس د موسی علی السلام از اذ قالول نبی الله مبعث لنا کله چې یو وی دی هغه خپل پیغمبر ته چې مقرر کا زمونږ لپاره ملکن قاتل فی سبیل الله یو بادشاہ چې مونږه جنگو کو دل لپاره کې قال عل اسیتم نو وی پیغمبر دیته چې آیا نځ دی نهه تا سوده خبره تا ان کو تی علیکم القتال وکړه فرض کړی شي پتاه سوبه اندځنګ ځنګول دل لپاره کې الله تو قاتلو نو تا سوبه جنگونه قالوا اودي وما لنا وليس تعلمون لرا الله نقاتل في سبيل الله چه بجنګ نکود الله پلار کې وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا او حال داري چې مونږ شلل شيوي د خپل کورونو نا ajudakrishiyo د خپل زامنونو کلهما كتب کل چې فرس کیشي پدی دیبان د جن کول د الله پلار کېولله نوواړي د د خپله خبرې نه اللهقللم منم مګ لک کسان د دی نه چې نو اوړییدلي والله علیمون بوالی الله ډیر خپږي په حال د ظالمانو وقاله لهم نبيوم او ویلې وزي تا پیغمبر د ان الله قد بعث لكم طالو تمالکا چې به شک الله مقرره کړل وې ستو د پاره طالوځ بادشاه قالو اننا يكون له الملك علينا نوې ذي بني اسرائيلو چې سرنګي بشید د دې پاره حکومت ومون باندې او نه نو حق بالملك منه همونغا دير زياد لايقیو پا باتشاة سرددنا ولم يؤتا ساتم من المال هونه دير ورکل شويدتا فراخد مالو قال اوه يا غيه پیغمبرو ان الله استفاو عليكم چه بشك الله دير ورکل دير پتاسو بانده دي وزادهو بستتا اوذیات کړه ده په فراخید علم او د بدن کې یو د صحت کې ولا یوتی ملک او مایشا الله ورکوې بادشاہی د دنیا هغه چې له چا غوالي ولا علیم الله دې رلوی علم ولا دې رلوی فضل والے دې وقال لهم نبيهم اوې دې بني اسرائيل ته په امبرد دي ان آيته ملکه هي چې بشك نه خد بادشاه د طالووت چدا ايها تي يكومو تابوتو هغه دا چرابشي تاسو ته یو صندوق په سكينتم من ربكم چې باوي کې با د زړونو وطرف آده ربستا سنا و او پاگی کی باعیات گارد علم وی مما ترک آل موسی و آل حارون داغی سی زنونا چپریخی و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تحملو الملائکتو روچت بکی دی سندق لرا ملائکو ان نبی ذالک لآیتا بیشکا پدی که پورا دلیل لیستاسو ده پارا و بات شاید توالوتو ان کنتم مومنین کچریتاسو یقین کون کی فلم ما فسولا توالوتو بالجنود ار چې چی بار راوتو توالوت تو سردخ پلو لخ کرونا لَجَنَّ الظَّارِعُ قَالَا وِى إِنَّ اللَّهَ أَمَبَ تَلِيكُمْ بِنَهَرٍ چبه شک الله زميخ کي پتا سبان دي پياو نهر سارا فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي پس هر سو کو چوبي اوس کي د دينا انبهي زماده مرګرونا او مَن لَمْ يَتَحَمَّهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ارا سو کو چوي ودیو زماد مرګرو نئی الا منر ترف غرفه تنبیذه ها مگر اجازه ته غا چاته چډک یو اولپا چونګو پخ پلا سره فشریبو منه او دیو بوس کلی دا وې نهر نا الا مگر لګو کسانو نو کلی فلما جاوزه هو قلچه پوری وطا دنه نيرنا توالوت والذين آمنوا ما هو وقسان چمومنانو دسرا قالوا لا تواقتالنا اليوم بجالوت وجنوده نویده بني اسرائیلو چنشتر طاقت من لرنان روزه د جنگ او د مقابله د جالوت سره او د داوود د لخکر سره قال الذين يظنون انهم ملاقات الله نووی په جواب کې ا کسانو چې داغي خګمانو چې دیبا ملاقات کې دا الله سره کم من فیاتن قلیلۃن ډیر زلا هغه ډل لګچې دا نو مؤمنانو اطلبت پیثن کثیرتن زور ورشيوي په ډل ډیره باندې باذن الله اذا الله په حکم سره الله په توفیق سره ولله مع الصابرين اوله مرګره د صبرنا کو خلقو ولما برزول جالوت او جنوده او کله چې دي مخامخ شو جالو ته او دغ ښکار ته قالو نوي په د کې رب ا به زمونګ افرې غلی نهبررن راوا چې زمونږ په زلو نوبانې صبر وسبت اقدامنا او ثبت قد او مضبوط کې قدمونه زمونږ په میدان کې وانصرنا على القوم الكافرين ا موږ زور اور ورکه په دې قوم کافرانو باندې په خپل مدد سره په ځموهم به اذن الله نو شي کس یې ورکه جالوت او لخرو داوی لره ده الله په حکم سره وکتل ذاود جالوت او قتل کو داوود علیہ السلام د ری غابات شاه جالوت لره پات اولو الملکا اور کل اللہ داوود علیہ السلام لره بادشاہي ول حکمت او پیغمبري والما هو علم او هنر اغا چې د الله لوله دخلهنا سبعزه ب بعضین کچ نو الله چې دفقيې خلکو لره بعضې په بعضوبانندې کاافان مسلمانانو نوبانې او جهات نوې په دنیا کې لپ صې اردو د خاببه شو او زموکه په کوفره او شرک سره اولا الله زو فضل على العالمین لیکن اللہ مالک دے, دے دیر لوے فضل و مخلوقات باندی جی جہادیے فرض کردے دے تلک آیات اللہی داچی بیانو لیشی آیاتنا دا اللہ دی کتاب دی نتلوها علیک بالحق دی منگے نازلو پتا باندی یا بیانو یہ پرشتیا سران فَإنَّكَ و ان کا له من المرسلین او به شک ته خامو خا دا وی لي گله شو